Walaqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi' abudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala taqoon Na hakika tulimtu nuhu kwa watu wake, akasema enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu asiyakuwa yeye basi je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 maasamiana bihadha fi abaina alawalin walisema wale wakuu waliokufuru katika watu wake huyo si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi anataka kujipoa bora juu yenu na kuwa mwenyezi Mungu amependa basi yakini angeliteremsha malaika Atukusikia haya kwa baba zetu wa zamani in huwa rajulun oyo sio ila ni mtu mwenye wazimu basi mngojeeni tu kwa muda qala rabbi surni bima kadhabun akasema mwala wangu mlezi nusuru وقوع واملكنوش فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وثارت النور فاسلك فيها bas look فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون tukamba wahi undajazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri hapo waingize ndani yake wakila namna dume na jike na hali zako isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwishatangulia kauli wala usinitajie hao waliodhulumu, dhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa fa itha stawayta anta wa ma'aka ala alfulki, fa qulil hamdulillah waqulilhamdulillahi alladhi najjana minal qawmil zalimin basi utakapotulia wewe na pamoja nawe humo merikebuni sema alhamdulillah sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuokoa na watu madhalim waqur salam mubarakaw wa anta khayrul nasema muola wangu mlezi niteremshe mteremsho wenye baraka na wewe ni mbora wa wateremshaji inna fi dhalika la ayātin wa in kunnā la katika hayo yapo mazingatio na kwa kuyakini sisi ni wenye kuwafanyia mtihani thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin kisha baada yao tukaanzisha kizazi kingine fa arsalna feehim rasulan minhum an a'budu Allaha ma lakum min ilahin wa Afala tattaquun tukawapelekea mtume miongoni mwa kuambia Mwabuduni Mwenyezi Mungu amna Mungu asiye kuwa yeye je Ye, maogopi Allahu Akbar Allahu Akbar La katika visa vya watu wa kale pana mazingatio kwa ajili yetu mpate kuamini basi sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake na yeye akawaambia enyi ee watu wangu mwabudu ni Mwenyezi Mungu pekee kwani nyinyi hamna anastahili kuabudiwa sie kwa yeye pia adhabu yake na kuondoka neema zake mkimwasi wakubwa wa yake waliokufuru wakiukanya wito wake na wakizuia watu wasimfuate walisema Hapana tofauti yoyote baina ya nuru na nyinyi kwani yeye ni mtu kama nyinyi lakini anataka kujipaa bora juu yenu kwa huito wake na lau kuwa wapo mitume wanaotoka kwa Mwenyezi Mungu kama anavyodai yeye basi angewaletea malaika sisi hatukupata kusikia wito huu katika tarehe za baba zetu walitangulia wala kutumwa binadamu kuwa ni mtume Huyu si chochote ila ni mtu mwenye wazimu na kwa hivyo wakasema Ngojeni na stahimilieni mpaka ukashifike wazimu wake au kufike kuangamia kwake yake Nujua akamwomba mola wake mlezi baada ya kukata tamaa kwa melikuwa akasema ewe mola wangu mlezi ninusuru nao na watia adabu kwa sababu ya kukadhimisha kwao weto wangu Tukamwambia kwa njia ya ufuno ya yani wahii unda jahazi na wewe utalindwa na uangalizi wetu. Shari yao haito kupata nasi tutakuongoza katika kazi yako. Na ikifikiria ya miadi ya kuadhibu na ukaona tanuri na maji kwa amri yetu, basi waingize katika jahazi katika kila namna ya viumbe vilivyohai dume na jike. Na waingize ahli zako isipokuwa waliokwisha thibitika adhabu yao kwa kukosa kwao imani wala usiniombe kuokoa wale waliodhulumu nafsi zao na wakawadhulumu na wengineo kwa kafiri na waasi kwani mimi nimewahukumu kuwazamisha kwa, kwa sababu ya dhulma yao ya ushirikina na uasi tukampa wahi unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri hapo waingize ndani yake wakila na mnado na hali zako isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake tangulia ya kauli wala usinitajie hao walio dhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa hakika haya maelezo ya tofaani ilotokea ijapokuwa ni kwa mukhtasari tu katika hizi aya tukufu kwa mwenye akili ya kuzingatia yana ya maana na mambo ya hakika mengi ya kielimu ambayo yanapitia watu wengi na tanuri kwa lugha ni jiko na kuchumia mikate au pia ni uso wa ardhi na kila chenye kutimbuka maji na kila penye mkusanyiko wa maji. Na siwepesi kusema kwa yakini tarehe ya hiyo tofani kwani zilitokea tofani nyingi za zamani kama katika Babilonia, bara Hindi na Amerika. Na zipo baadhi ya hadithi za kienyeji mbalimbali zinazotaja habari za tofani. Lakini hayelekei kuwa hadithi hizo ndiyo ndio hii tofani kubwa au tofani ya Nuhu uchunguzi umethibitisha na pia zimeonekana tofani nyingi ulimwenguni na tofani ya mwisho ya ulimwengu mzima ilikuwa sababu yake ni kumalizika kipindi cha barafu cha mwisho na kuyayuka barafu nyingi ya kaskazini kabisa na kusini kabisa kwa dunia na sisi hatujui kwa yakinini lini mizani iligeuka na tanuri rica yaani yani uso wa ardhi kwa kupanda kwa ghafla kwa hiyo na kuyayuka barafu hata yakapanda juu maji ya bahari na ya kumwagika maji Yafaa kutaja kuwa kuyayuka barafu ya zama za barafu za mwisho kulileta hali ya hewa yenye mvua nyingi sana katika sehemu za dunia zindiyo mbali na huko kaskazini na kusini kabisa kwa ulimwengu kama vile katika bahari ya kati yani mediterranean kwa vyote vile ilivyojakubalika kuwa hatuna ushahidi wa kuweza kusema line hasa zilikuwa hizo zama za Nuhu na kaumu yake Yaliyodhahiri dhahiri kwa yote hayo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu na katika miujiza ni kuwa Nuhu waliwanasihi watu wake na akawaonya na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akafunua kuwa atawazamisha ikiwa hawakutengenea. Na tena akamfunulia Ondemelekebu. Kisha ikaja amri ya Mwenyezi Mungu, na mizani kapinduka, na tanuri kafurika, ikamiminika vua kudhimitisha. Aliyasema Mwenyezi Mungu ukumwambia Ya kwamba Mwenyezi Mungu anajua kuwa hatu amini mtu katika kaumu yake baada ya wale amini. Na ukisha panda, na ukatua wewe na walio pamoja nawe katika jahazi hiyo basi sema kwa kumshukuru Mola wako Mlezi alhamdulillah sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyetoko na shari ya watu makafiri walioasi na useme, ewe mwela Mlezi nijaliye nishuke mashukio ibaraka pahala pazuri pakuka, wakati wa kuteremka kwao na ulitunikia amani hapo kwani ni wewe tu pekee yako unaeweza kuteremsha pahala paheri. Na amani na salama. Hakika katika kisa hichi hapo mazingatio na mawaidha mengi. Na hakika sisi tunawajaribu, yani tunawapamtihani mtihani waja wetu na shari. Na ndani hivi zao msizao, warutayarisho wa yote hayo tena baada ya kaum ya Nuhu tukaumba namna ya watu wengine na wao ni adi tukawapeleke Hud ni katika wao tukawaambia kaulimi yake mwabudu ni Mwenyezi Mungu peke yake Kwa ni nyinyi hamna Mungu anayestahili kuabudiwa siokuwa yeye ni yeye peke yake anayefaa muogope basi je wa adhabu yake mkimwasi,